Вдесятеро гірше, бо вбивця й досі ні на йоту не наблизився до того, щоб досягти своєї мети. Ви розумієте, мій друже, положення на дошці змінилося, і то не на нашу користь. А це може означати, що не одне життя, а два будуть принесені в жертву. Оце вже ні, доки його суперник ви, рішуче заперечив я. Детектив зупинився і потис мені руку. Дякую, мій друже, дякую, ви й досі покладаєтеся на старого, досі вірите йому. І цим наново надихаєте мене мужністю. Еркюль Пуаро більше не підведе. Ще одне життя не буде забрано. Я виправлю свою помилку, бо вона, бачте, вкралася. Сумнівів нема. Моїм, зазвичай, добре організованим думкам таки забракло десь упорядкованості і методичності. Тож я почну з початку. Так, із самого початку. І цього разу не підведу. «Тож ви дійсно вважаєте? – спитав я. – Що життя Нікбаклі досі в небезпеці? Друже мій, а навіщо б іще я відправив її у цю клініку?» То річ зовсім не в шоковому стані. Тю, шок! Удома від нього можна оговтатися нітрохи трохи не гірше, ніж у лікарні, Ба навіть краще, як на те пішло. Там же зовсім не весело. Зелений лінулеум на підлозі, теревені сестер, казенна їжа і нескінченне миття. Ні-ні, це для її безпеки і тільки для неї. Я поділився своїм планом із лікарем, і той погодився. Пообіцяв віддати всі належні розпорядження. До Баклі не пускатимуть нікого, мій друже, навіть її найближчих друзів. Виняток зроблять тільки для нас із вами. А іншим зась лікар не велів, пояснять їм. Це дуже зручна фраза, на неї заперечити нічого». Еге, – сказав я, – от тільки, от тільки що, Гасінгсе, так не може тривати до віку. Дуже слушне зауваження. Але це дасть нам змогу перевести дух. Ви ж усвідомлюєте, хіба ні, що характер нашої місії змінився? Яким чином наше первинне завдання полягало в тому, щоб уберегти мадмуазель від загрози? Але тепер воно значно спростилося, ставши таким, із яким ми добре знайомі. Впіймати вбивцю не більше і не менше. І це ви називаєте спростилося? Звісно, спростилося. Адже вбивця, як я днями казав, поставив свій підпис під скоєним. Почав грати відкрито. А ви не думаєте? Я затнувся, але все ж повів далі. Не думайте, що поліція має рацію, і все це робота якогось психа, божевільного, що отирається поруч підхльостуваної манією вбивства. Я більше, ніж будь-коли певен, що психіатрія тут ні до чого. І ви справді гадаєте, що... Тут я змовк, але поров край серйозно продовжив за мене, що вбився хтось із оточення мадемуазель? «Так, мій друже, гадаю. Але ж події минулого вечора майже, напевно, виключили таку можливість. Ми були всі разом і…» «Проте друг мене перебив. А ви могли б заприсягтися, Гастінгсе, що та чи та конкретна особа ні на мить не полишала нашого невеличкого товариства на краю стрімчака?» «Ладні поклястися, що хоч когось із них ви бачили весь час». «Ні», – повільно промовив я, приголомшений цими словами. «Гадаю, не зміг би, адже темно було, та й бовванами ми не стояли. Я вряди годи помічав то місіс Райс, то Лазаруса, вас, Кровта або Вайза, але щоб увесь час – ні», – поварокивнув. «Отожбо! А вся справа мала зайняти всього кілька хвилин». Обидві дівчини йдуть до будинку, бивця непомітно прослизає за ними і ховається за сикомором. Що височіє серед газону? Нік Баклі, чи так йому принаймні здається, з'являється крізь французьке вікно, проходить за фут від нього, той тричі підряд швидко стріляє. «Тричі?» – перебив я його. «Так, цього разу він діяв напевне». Ми виявили в трупі три кулі. А це було ризиковано, хіба ні? Найімовірніше, що так він менш ризикував, аніж з одним. Пістолет Маузер не надто гучна зброя. Спричинений ним звук більш-менш скидався на вибухи феєрверку і дуже, до речі, злився з шумом, що стояв від нього. «Ви знайшли зброю?» – запитав я. «Ні, і в цьому Гастінгсе, як на мене». Крийця неспростовний доказ того, що хтось сторонній тут ні до чого. Ми ж бо з вами згодні, чи не так, що пістолет Міс Баклі було від самого початку вкрадено з одною єдиною метою, щоб її смерть справляла враження самогубства. Так, тільки таке пояснення й можливе, правда ж? Але тепер зауважте про це більше не йдеться. Маски скинуто. «Вбивці відомо, що нас уже цим не обдуриш. Він, власне, знає, що і ми знаємо». Замислившись, я подумки відзначив логічність міркувань Паро. «Як ви гадаєте, що він зробив із пістолетом?» Мій друг знизав плечима. «Тут важко сказати, напевне, але море придавалося якнайкраще. Адже ось де воно під рукою». Варто лише добряче жбурнути, і зброя йде на дно, а кінці – у воду. Ми, звісно, не можемо бути абсолютно переконані в цьому, але так на його місці вчинив би я. Від його прозаїчного тону мене аж морозом продерло. А як, на вашу думку, він збагнув, що вбив не ту? Цілком певен, що ні, похмуро відказав Поаро. Так, для нього це, вочевидь, стало неприємним сюрпризом, коли він довідався правду. Не подавати вигляду і не зрадити себе – таке далося йому нелегко. Мені тієї ж миті пригадалася дивна реакція покоївки Елен, і я розповів детективу про її підозрілу поведінку. А той, здавалося, вкрай зацікавився. Он як! Значить, виказала подив, коли дізналася, що вбили саме Мегі. І то неабиякий. Кумедно, а сам факт трагедії зовсім не став для неї новиною. Еге, тут є над чим поміркувати. Хто вона ця Елен? Така стримана, така церемонна, просто втілення англійського духу. Невже саме вона? І тут він замовк. Враховуючи ще й так звані випадковості, промовив я, скотити той важкий валун зі стрімчака міг тільки чоловік. Не конче, тут дуже багато залежить від важеля. О, так, це будь-кому до снаги. Мій друг і досі походжав сюди-туди по кімнаті. Будь-хто присутній учора ввечері в домі на околиці не може бути вільний від підозру. Хоча ті, хто прийшов під кінець... Ні, я не думаю, що вбився хтось із них. У мене склалося враження, що то переважно були просто знайомі, не більше. Між ними і Нік Баклі не відчувалося близькості. «З ними прийшов і Чарльз Вайс», – зазначив я. «Так, нам не слід забувати про нього. Міркуючи суто логічно, він підозрюваний номер один». Тут Павро з драматичним жестом впав у крісло навпроти мого. Ось тобі й маєш, і знову все впирається в те саме – мотив. Якщо ми прагнемо розібратися в цьому злочині, нам необхідно збагнути мотив. І саме тут, Гастінгсе, я знов і знов заходжу в глухий кут. Хто ж може мати причину покінчити з мадмоазельник я дозволяв собі вдаватися до найабсурдніших припущень. Я, Еркюль Пуаро, не гребував найогиднішими натяжками. Ж грішив ходульними вигадками, наче автор дешевого трилера. Візьмемо дідуся, старого Ніка, який начебто спустив усе до пені на азартні ігри. «Чи справді він так і зробив?» – запитував я себе. «А може навпаки заховав свої грошики?» Лаштував загашник десь у домі на околиці, чи закопав свій скарб у парку. От що я мав на думці, як не соромно зізнаватися, коли запитував мадемуазель, чи не надходили їй пропозиції продати будинок. А знаєте що, Пуаро, мовив я, як на мене це досить прониклива думка, і в ній, здається, щось є. Але той лише застогнав. Так я й знав, що ви це скажете, а як інакше, з вашим романтичним, але трішки обмеженим розумом, закопані скарби, ще б пак вам тільки такого й подавай. А що, не розумію, чом би ні? Тому що прозаїчніше пояснення, друже мій, майже завжди вірогідніше. Чи взяти батька-мадемуазель, от що до кого вже я бавився, навіть принизливішими припущеннями. Він чимало поїздив по світу. «Припустімо, – сказав я собі, – що він украв коштовний камінь, око Бога, і по його сліду йдуть уражені жерці. Так, я Еркюль Пуаро, і от до якої ганьби докатився, хоча були в мене щодо нього й інші версії». «Водночас шляхетніші й вірорідніші», – повів далі він. «Чи не одружився той у друге, доки мандрував? Може, є ближчий спадкоємець, аніж містер Чарльз Вайс? От тільки це нікуди нас не веде, бо ми стикаємося з тією ж перепоною. Спадщина не становить істотної цінності». Я не знехтував ані найменшою можливістю – навіть при нагідною згадкою мадмозель Нік промсила Лазароса і його пропозицію. Пригадуєте яку? Щодо купівлі портрета її дідуся. В суботу я дав телеграму експерту, щоб той приїхав і оглянув полотно. Ось про кого я писав мадмозель учора вранці. А раптом воно б виявилося варте кількох тисяч фунтів. Ви ж, звісно, річ не думаєте, що багатій на кшталт молодого Лазароса? А звідки ви взяли, наче він багатій? Із самого лиш враження, навіть старовинна фірма з розкішними виставковими залами може виявитися колосом на глиняних ногах. І що тоді робити, сину її власника? Кричати на всіх перехрестях, що для них настали нелегкі часи? ні, купувати нову розкішну машину, витрачати трохи більше грошей, аніж зазвичай, жити на широку ногу шикувати, адже репутація, зрозумійте, це все. Але траплялося й компанії-гіганти зазнавали краху, не роздобувши вчасно сущого дріб'язку, кількох тисяч фунтів е, готівкою. Отак, повів далі він, випереджаючи мої заперечення. «Знаю, це притягнуто за вуха. Але все ж краще, аніж месники-жерці і закопані скарби, бо принаймні хоч якось пов'язане з тим, що буває в реальності, а ми не можемо нехтувати нічим, нічим із того, що здатне наблизити нас до істини». Ретельно та обережно, Двома пальцями мій друг поправив предмети на столику перед собою, а коли знову заговорив, його голос звучав зважено й уперше за весь час спокійно. «Мотив», – сказав він, – «повернімося до нього і погляньмо на цю справу методично і без нервів. Почнемо з такого, якими взагалі мотивами може керуватися вбивця» що заміркування можуть спонукати одну людську істоту, відібрати життя в іншої, собі подібної. Манію вбивства ми наразі винесемо задушки. Я цілковито переконаний, що ключ до цієї справи лежить деінде. Облишмо й убивство в стані афекту, під впливом спалаху неприборканих почуттів. Цей злочин обдуманий і холоднокровний. Які саме мотиви можуть призвести до нього? По-перше, корисливість. Хто може мати зиск від смерті мадмазель Барклі? Кому вона вигідна? Прямо чи опосередковано? Що ж, тут підозра падає на Чарльза Вайза, якому відійде нерухомість. З суто фінансового погляду, від такої спадщини, мабуть, варто відмовитися – Хоча він може сплатити по закладних, забудувати земельну ділянку невеличкими віллами і зрештою вийти в прибуток. Таке теж не виключено. Сам же будинок становив би для нього цінність, лише якби той відчував до нього хоч скількість глибоку прив'язаність, як от скажімо до родинного гнізда. Відповідний інстинкт, поза сумнівом, глибоко вкорінений у декому з людей і в кількох відомих мені ситуаціях, справді, призводив до вбивства. Але у випадку з мсьє Вайзом я такого мотиву не бачу. Єдина особа, крім нього, яка щось виграла б від смерті мадемезель Баклі, це її подруга Мадам Райс. Проте вартість отриманої нею спадщини була б, очевидь, украй невеликою. Ніхто інший, як я розумію, не скористався б зі смерті мадемуазель. Який наступний мотив? Ненависть. Або кохання, що обернулося у нею. Це називається убивство з ревнощів. І тут у нас є свідчення спостережливої мадам Крофт, що і Чарльз Вайс, і Старпом Челленджер закохані в юну леді. Гадаю, ми можемо стверджувати, що останнє помітили і без неї, зауважив я з поспішкою. Так, щирому моряцькому серцю осоружно приховувати свої почуття. Що ж до його суперника, то тут ми покладемося на слово Мадам Крофт. Ну і от, Якщо Чарльз Вайс збагнув, що ним знехтували на користь іншого, то чи почувався б аж так ураженим, що радше вбив би кузину, ніж допустив, щоб вона стала чужою дружиною? — Звучить аж надто мелодраматично, — засумнівався я. — Що, як ви б сказали, не понашенськи? — згода. Але навіть у англійців є почуття. А в чоловіка на кшталт Чарльза Вайза тим паче. Він молодик поританського штибу, схильний приховувати те, що в душі. У таких нерідко й вирують найшаленіші пристрасті. Старпома Челленджера я б ні за що не запідозрив у вбивстві на емоційному ґрунті. Ні-ні, не того він типу людина. А от Чарльза Вайза так, можливо». А все ж ця версія не зовсім задовольняє мене. Ще один імовірний мотив – це ревнощі. Я розглядаю його окремо від попереднього, оскільки ревнощі не конче мають сексуальну природу. Тоді йдеться про заздрість, як-от до чужої власності або верховенства. Саме такі ревнощі штовхнули Яго, створеного вашим славетним Шекспіром, Наче не найгеніальніше говорячи суто з професійного погляду, з усіх будь-коли скоєних злочинів. — І де тут геніальність? — запитав я, вмить відволікаючись від теми. — А хай йому грець, його ж учинено чужими руками. От уявіть собі сучасного лиходія, якого зась закувати в наручники, бо сам він не зробив нічогісінько. Але не про протевна смова. Чи можуть ревнощі, хоч якого різновиду, лежати в основі цього злодіяння? Хто має причини заздрати, мадемуазель? Якась інша жінка? Залишається хіба місіс Райс. Але, наскільки ми знаємо, вони не суперничали. Хоча це знову-таки наскільки ми знаємо. Тут може щось критися. Ну і наостанок страх. Чи не стала раптом адмазель Нік господаркою чужої таємниці? Чи не знає чогось такого, що зробися про це відомо, може зруйнувати чиєсь життя? Якщо й так, то, гадаю, можна стверджувати напевне, що вона про це не підозрює. А все ж, скажу я вам, таке не виключено, зовсім не виключено. І коли так – то справа цим надзвичайно оскладнюється, тому що тримаючи ключ у руках, мадемуазель цього не усвідомлює і ніяк не може нам повідомити, у чому ж він полягає. Ви дійсно думаєте, що така вірогідність існує? Це просто ще одна гіпотеза, до якої мене підштовхує складність знайти раціональне пояснення деінде. Коли всі решту можливостей виключено, вам нічого не залишається, оскільки альтернативи немає, як звернутися до останньої зі словами «Оце очевидно й воно». Запанувала довга мовчанка, а відтак, виринувши із зосередженої заглибленості в думки, мій друг підсунув до себе аркуш паперу і заходився писати «Що це ви шкрябаєте?» Зацікавлено спитав я. Перелік, мій друже, складаю, список оточення Бадмазель Баклі. Якщо моя теорія правильна, то в ньому неминуче міститься й ім'я в пивці. І взявся писати далі. Ще хвилин, мабуть, із двадцять, а тоді підсунув аркуші мені. Дивіться, мій друже, погляньте, що скажете. Там зазначалося дослівно таке. Елен, її чоловік садівник, їхній син містер Крофт, місіс Крофт, місіс Райс, містер Лазарус, Старпом Челенджер, містер Чарльз Вайс і невідомий. Зауваження. Елен підозрілі обставини, її реакція. Та слова, коли вона почула про злочин, мала найкращу зпоміж усіх можливість улаштувати нещасні випадки і дізнатися про пістолет. Проте навряд чи попсувати машину, і водночас загальний задум злочину начебто перевищує її інтелектуальний рівень. Мотив «Немає». Хіба що ненависть із певної невідомої причини. Примітка. Детально вивчити її минуле та характер стосунків з Нік Барклі. Її чоловік. Дивитись вище, краще підходить на роль того, хто міг пошкодити гальма. Примітка. Варто побесідувати. Син. Мабуть, виключається. Примітко. Примітко. Варто побесідувати, може надати цінну інформацію. Містер Крофт. Підозру викликає лише та обставина, що ми зустріли його на сходах, коли він піднімався в спальню. Мав на готові правдоподібне пояснення, яке могло бути й вигаданим. Про його минуло невідоме нічого. Мотив немає. Місіс Крофт підозрілі обставини немає. Мотив немає. Місіс Райс підозрілі обставини цілком мала можливість. Попросила Нік Барклі принести їй накидку. Свідомо намагалася створити враження, наче та схильна до вигадок, і її розповідям про випадковості довіряти не можна. А на момент самих інцидентів кути вістоку райс не було. Де вона пропадала? Мотив. Зиск. Дуже мало ймовірно. Ревнощі. Можливо, але не підтверджується наявними фактами. Страх. Теж можливо, але не підтверджується наявними фактами. Примітка. Побесідувати на цю тему зніг Барклі яка може пролити світло на відповідні неясності. Не виключено, що тут є зв'язок зі шлюбом Райс. Містер Лазарос підозрілі обставини. Загалом мав можливість, пропонував купити портрет, стверджував, що з галімами все гаразд. Зі слів місіс Райс. Міг перебувати в окрузі ще до п'ятниці. Мотив немає. Хіба що корисливий дивитись вище. Страх, малоймовірно. Примітка встановити місце перебування до приїзду в сентлу, з'ясувати фінансовий стан фірми Аарон, Лазарус і син. Старпом Челленджер. Підозрілі обставини. Протягом усього минулого тижня перебував поблизу, тож мав добру можливість улаштувати нещасні випадки. Приїхав через півгодини після вбивства. Мотив немає. Містер Вайс, підозрілі обставини, пішов з контори до того, як у Нік Барклі стріляли в саду при готелі. Мав добру можливість. Заявляв про категоричну відмову останньої продавати дім на околиці, що видається сумнівним. Потайливий за натурою, ймовірно знав про пістолет. Мотив. Зиск – деяка вірогідність існує. Кохання або ненависть – із його темпераментом можливо. Страх – мало ймовірно. Примітка – дізнатися, кому закладено будинок, з'ясувати, як ідуть справи у фірми Вайза. Невідомий – участь стороннього, тобто невідомого, не виключена, але тільки як спільника когось із вище перелічених підозрюваних. У цьому разі він найвірогідніше пов'язаний з кимось. Його наявність пояснила б те, що Елен не здивувалася злочину і на позір словтішалася з нього, хоча це можна приписати і тому радісному збудженню, яке природно викликає смерть у представників її класу. Друге – причину, з якої Крофт із дружиною винайняли сторожку. Третє – ймовірну підставу для страху місіс Райс. «За збереження своєї таємниці або її ревнощі». Пуаро спостерігав за мною, доки я читав. «Вийшло дуже повашенськи, чи не так?» – зауважив він не без гордості. «Пишу я англійською автентичніше, ніж розмовляю». «Чудова робота!» – палко промовив я. «Усі варіанти розкладено по поличках, куди вже зрозуміліше?» Так. Задумливо видобув детектив і забрав свій список назад. А до того ж, одне з цих імен, мій друже, особливо впадає в око. Чарльз Вайз. Він мав найкращу можливість, і в нього є аж два мотиви на вибір. Якби це був список учасників перегонів, він би став фаворитом. Чи не так? Вайс, безумовно, викликає найбільші підозри. Одначе ви, Гастінг, все собі. Для вас, що менш вірогідно, то краще. А все тому, позасумнівом, позасумнівом що детективних романів перечитали. Але в реальному житті у дев'яти випадках з десяти злочинець найімовірніший та найочевидніший із підозрюваних. Невже ви вважаєте, що і цього разу так? Проти цього свідчить лише одне – зухвалість злочину. Вона одразу ж вирізнила його споміж інших. І саме з огляду на неї я стверджую, що мотив не може здаватися очевидним. Так ви це казали з самого початку. І те саме повторюю знову. Різким, несподіваним порохом мій друг зіжмакав аркуші паперу і пожбурив їх долі. Ні, – мовив він, – не дослухаючись до мого вигуку протесту, цей список нічогісінько не дав. Хоча у мене все ж прояснилося в голові – упорядкованість і метод. Таким є перший етап – акуратний і ретельний виклад фактів. А наступний етап? «Так-так, наступний психологічний – правильне застосування сірих клітинок. Але вам, Гасінгсе, я раджу йти спати». «Ні», – відказав на це я, – «лише якщо ви подасте мені приклад, самого я вас не залишу». «От що називають собачою вірністю. Але бачте, мій друже, у чим річ, ви не можете допомогти мені мислити». А я тільки це й робитиму, міркуватиму. Але я вперто похитав головою. А раптом вам закортить обговорити зі мною якийсь нюанс. Що ж, гаразд, ви дійсно відданий друг. Але, молю вас, пересядьте хоч би в цей шезлонг. На таку пропозицію я пристав. А невдовзі вітальня попливла і прогнулася. Останнє, що пам'ятаю це поро, який охайно піднімає з підлоги зіжмакані аркуші і акуратно відправляє їх у кошик для паперу. А відтак я напевно заснув. Ну, а коли прокинувся, світило сонце. Поро досі сидів там само, день напередодні вночі. Його поза залишалася все такою ж, але вираз обличчя змінився, а очі сяє тим химерним, покотячому зеленавим світлом, яке мені так добре знайоме. Я не без деяких зусиль напівзвівся, відчуваючи дискомфорт і закляклість в усьому тілі. Ночувати у кріслі – заняття, протипоказане для осіб мого віку. Але воно породило принаймні один позитив – прокинувся я неприємно лінивим і заспаним – а зі свіжою головою та не менш активним розумом, ніж у мить, коли провалився в сон. «Поаро», – вигукнув я, – «бачу, ви до чогось додумалися», а той кивнув і нахилився ближче, барабанячи пальцями по стільниці перед собою. Дайте мені, Гастінгс, відповідь на ось які три запитання. Чому мадемуазель Нік стала останнім часом погано спати? «Чому купила чорну вечірню сукню, хоча не носить цей колір?» «І чому, – сказала минулого вечора, – мені більше не хочеться жити тепер?» Я витріщив на нього очі, мені ці запитання здалися пустими. «Відповідайте, Гастінгс, ну ж бо!» «Гаразд, що стосується першого, то вона сказала, що останнім часом тривожиться». Саме так. І що ж її тривожить щодо чорної сукні? Ну, кожного іноді тягне до змін. Як на одруженого чоловіка, ви вкрай погано обізнані з жіночою психологією. Коли представниця прекрасної статі вважає, що певний колір їй не личить, вона ні за що його не вдягне. Ну, а що до останнього... Годі вам, після того страхітливого шоку сказати таке природно? Ні, мій друже, аж ніяк не природно. Жахатися смерті кузини, дорікати собі за неї, так, усе це типові реакції. Але ці слова, о ні, мадмуазель говорила про життя з утомою, як про те, що більше не миле. Але доти вона ніколи не виявляла такого ставлення – Трималася зухвало, так презирливо відмахувалася, так, а потім зламавшись, перелякалася, настрахалася, зауважте, бо світ був їй любий і помирати ні з не хотілося. Але щоб стомилася від життя, ну ні, такого ще не бувало, навіть вечеряти вона сіла в зовсім іншому стані. Маємо психологічну трансформацію Гасінгсе. І це цікаво. Що ж змінило її сприйняття? Шок від смерті кузини. Хто зна, шок розв'язав язика, але що, як ця трансформація передувала йому? Чи можна пояснити її чимось іще? Навіть і гадки не маю чим саме. Думайте, Гасінгсе, скористайтеся зі своїх сірих клітинок. Правду кажучи, коли востанє ми мали змогу спостерігати за нею? Ну, власне, напевно, вечеряючи, достеменно, відтак ми бачили її лише в суто формальній ролі, за привітним прийманням гостей. Що сталося наприкінці вечері, Гастінгсе? Вона пішла до телефону, насилу видобив я. Алілуя, ну, нарешті, збагнули. Відійшла подзвонити і довгенько барилася. Щонайменше 20 хвилин. Чимало, як для телефонної розмови. З ким вона говорила? І про що саме йшлося? Та чи й телефонувала вона? Нам конче треба з'ясувати, Гастінгсе, що саме сталося протягом цих 20 хвилин. Оскільки тут... Так, я принаймні щиро переконаний. Ми знайдемо ключа, якого шукаємо. Ви справді так гадаєте? А вже ж, неодмінно. Я весь час доводив вам, Гастінгсе, що мадемуазель від нас щось приховує. Вона вважає, що це ніяк не пов'язане з убивством. Але мені, Еркюлю Пуаро, краще знати. Зв'язок мусить знайтися. Я ж би весь час усвідомлював, що певного чинника тут бракує. Бо інакше, якби не це невідоме, тоді вся картина стала б для мене ясною. Але оскільки це не так, значить чинник, якого бракує, і є наріжним каменем таємниці. Я знаю, що маю рацію, мій друже. Мені необхідно дізнатися відповіді на ті три запитання. І тоді, тоді я потроху збагнув. «Напевно», – сказав я, розминаючи закляклі кінцівки, «що ванна з бритвою тут не завадять». Доки я приймав ванну і змінював піжаму на костюм, мені покращило. Змора і затерплість від проведеної в незручних умовах ночі відступили, і я спустився за накрити для сніданку столик із чітким відчуттям, що варто мені випити гарячої кави і мій нормальний стан буде поновлено. Я проглянув ранкову газету, але особливих новин не знайшов, окрім згадки про смерть Майкла Сітона, факт, якої тепер остаточно підтвердився. Безстрашний пілот загинув. Цікаво, подумалося мені, чи не зарісніють завтра ці шпальти новими заголовками – Загадкова трагедія, вбивство дівчини на шоу фаєрверків. Ну, чи щось на кшталт цього. Щойно я закінчив снідати, як до мого столика підійшла Фредеріка Райс. На ній була проста сукенка з чорного марокену з білим м'яким плісерованим комірцем, який ще більше підкреслювали своєрідну вроду цієї блондинки. Капітани Гастінгсе, я хочу бачити мсьєпору. Ви не знаєте, він уже встав. Ми зараз піднімемося з вами на гору, і я приведу вас у його вітальню. Дякую. Сподіваюся, сказав я, коли ми разом полишали їдальню, цієї ночі вас не надто мучили кошмари. Вчорашнє мене, звісно, ошелешило, задумливо промовила жінка. Але ж я майже не знала ту бідолашну дівчину. Це не те саме, ніж якби вбили Нік. До того ви з нею певно ще ніколи не зустрічалися? Лише одного разу у Скарборо вона заходила до Нік на ланч. Для її батька-матері це стане страшенним ударом, зауважив я. Так, просто жахливим. Але промовила вона це якось механічно. От егоїстка, подумалася мені. Те, що її не стосується, вважай, не існує. Поаров же поснідав і саме сидів, читаючи ранкову газету, але підвівся і привітав Фредеріку з усією своєю гальською галантністю. «Мадам», – промовив він, – «мені дуже приємно», і підсунув для неї легке кріселко. Та подякувала йому ледь помітною усмішкою і опустилася на сидіння, поклавши руки на більце. Спину вона тримала дуже прямо, а дивилася просто перед собою і не квапилася починати розмову. У цих її безмовності і відстороненості було щось дещицю моторошне. «Мсьє Паро, заговорила нарешті візитерка, – «гадаю, не доводиться сумніватися, що ця сумна подія минулого вечора нерозривно пов'язана з усе тією ж історією. Ну, тобто, насправді жертвою мала стати нік. Я б сказав, мадемуазель, що сумнівів у цьому немає ані найменших. Фредеріка трішечки спохмурніла. Їй хтось таки ворожить на життя, промовила вона. У її голосі вчувався якийсь дивний натяк, що його я не зміг зрозуміти. Щастить, як кажуть, до пори, до часу, зауважив на це Пуаро. Можливо, але тут уже нічим не зарадиш. Тепер у її тоні броніла лише знемога. Секунду-другу, помовчавши, вона повела далі. Мушу перепросити вас, мсьє Пуаро, а також і нік. Аж до минулого вечора мені зовсім не вірилося. Я й помислити не могла, наче ця загроза серйозна. Справді, мадам, тепер я розумію, що в усьому цьому доведеться розбиратися, і то ретельно. А ще я схильна думати, що і коло найближчих друзів Нік не буде вбезпечений від підозр. Це, звісна річ, сміховинно, але факт є факт. Я ж бо не помиляюся, мсье поро. Мадам, ви дуже прониклива. Днями ви ставили мені кілька запитань щодо те вістока. Мсє оскільки рано чи пізно про це стане відомо, то чому б мені не зізнатися вам прямо зараз? У те вістоку мене не було. Он як, мадам. Я приїхала сюди машиною з містером Лазарусом іще на початку минулого тижня. Нам не хотілося давати зайвий привід для пересудів. Ми зупинилися в глухому сільці Шелекумі. «Це, певно, миль за сім звідсіля, так, мадам?» «Еге, щось близько того. Вона й досі не розгубила своєї відстероненої млості. Дозвольте мені виявити неделікатність, мадам». «А в наш час таке досі можливо?» «Може і ні, мадам. Скільки вже триває ваша дружба з мсьє Лазарусом?» «Ми познайомилися півроку тому». «І ви, мадам, не байдужа до нього?» Та стенула плечима. «Ну, він багатий! Оля-ля!» – вигукнув пару. «Яке жахливе зізнання!» Фредеріці його слова здавалися дещо комедними. «Хіба не краще самі це сказати, ніж щоб ви сказали те саме за мене?» «Хм, «На це, звісно, заперечити нічого. Дозвольте повторити, мадам» що ви надзвичайно прониклива. Ви скоро видасте мені диплом, який би це підтверджував, промовила жінка і підвелася. Ви більше нічого не бажаєте мені розповісти, мадам? Ні, не думаю, ні. Я збираюся занести нік квіти і перевірити, як вона. О, це дуже люб'язно. Дякую вам за відвертість, мадам. Місіс Райс пильно поглянула на нього і начебто хотіла була щось додати, але передумала і вийшла з вітальні, ледь-ледь усміхнувшись мені, коли я відчинив для неї двері. А вона справді розумна, зауважив мій друг, так, але нерозумніша від Еркюля Пуаро. Про що це ви? Про те, що спробувати втовкмачити мені в голову, наче вся справа в багатстві в Лазароса, це дуже милий украй комільфо. Мушу зізнатися, що від такого і мені стало гидко. Дорогенький мій, ви завжди реагуєте правильно. От тільки не на те, на що треба. Наразі йдеться аж ніяк не про хороший тон і таке інше. Мовляв, якщо в мадам Райс є заможний і відданий друг, що здатен забезпечити її всім необхідним, тоді їй, вочевидь, не має потреби вбивати свою найкращу подругу заради сущої дещиці. «Он воно як!» – вигукнув я. «Точно! Он воно як! Чому ви не отримали її від поїздки до клініки? А нащо мені розкривати, що я до цього причетний? Хіба еркюль не дозволяє, медмазельнік, бачитися з друзями?» «Як ви могли таке подумати? Це все лікарі з доглядальницями. Ох, ці вже мені зануди медсестри! Вічно в них правила, інструкції, і лікар не велів. А ви не боїтеся, що її все ж пропустять? Нік може й наполягти. До неї гастінгси не пустять нікого, крім вас та мене. І якщо на те пішло, що швидше ми дістанемося туди, то краще. Цієї миті двері розчахнулися, і у вітальню вірвався Джордж Челленджер. Його засмагле обличчя пересмикувалося від обурення. Слухайте, ну сюди, мсє, поаро. Та що ж це все означає? Я подзвонив у ту кляту клініку, де лежить нік, дізнався, як вона, і запитав, коли її можна провідати. А вони мені... «Лікар велів нікого не пускати до неї. Я хочу знати, що це означає. Простіше кажучи, це ваших рук діло, чи ніг і справді не оговталася від шоку?» «Запевняю вас, мсьє, що я не встановлюю правил для клінік. Де вже мені? Чому б вам не зателефонувати славному лікареві? Як же це його? А, так, Грему!» «Я розмовляв з ним. За його словами...» Її стан такий, як і варто очікувати. Ну й далі по тексту. Знаю я ці їхні штучки. В мене дядько лікар на Гарлі стріт, нервові розлади, психоаналіз, ну і все таке інше. Чимало я наслухався про те, як відшивають родичів і друзів заспокійливими балачками. Тож я не вірю, наче нік, аж так погано, що їй несила приймати відвідувачів. І підозрюю, що тут не обійшлося без вас усі пору. Мій друг украй доброзичливо посміхнувся йому. Я, власне, завше помічав, що той прихильний до закоханих. А тепер послухайте мене, мій друже, мовив він. Якщо дозволити прийти одному відвідувачу, то як заборонити іншим? Розумієте, про що я? Тож пускати доводиться або всіх. Або нікого. Ми прагнемо уберегти, мадемуазель, від небезпеки. Ви і я, хіба ні? Отожбо. А тому, як ви розумієте, вибору немає. Нікого. Ясно, протягнув челенджер. Але тоді... Цссс, ані слова більше. Забудьмо навіть те, що вже сказали. Обачність. «Надзвичайна обачність! Ось, що тепер потрібно!» «Я вмію тримати язика за зубами!» – тихенько промовив моряк і, розвернувшись, рушив до дверей. Але вже на порозі затримався і запитав. «Але на квіти ембарго не діє, Еге ж, якщо вони, звісно, не білі!» Пуаров сміхнувся. «А тепер, – сказав детектив, – щойно за нестримним старпомом зачинилися двері. «Доки у квітковій крамниці проходитиме зустріч мсьє Челенджера, мадам Райс і ще, напевно, мсьє Лазаруса, ми з вами спокійно з'їздимо туди, куди нам треба. І попросимо дати відповідь на ті три запитання?» – докинув я. «Еге, попросимо, хоча мені вона власне відома». «Що?» – вигукнув я. «Так, але коли ви її з'ясували?» За сніданком, Гастінгса, вона лежала в мене просто перед очима. Розкажіть. Ні, залишу вам можливість почути це від мадемуазель. А відтак, неначе переводячи розмову на інше, він підсунув мені через стіл розпечатаного листа. То виявився звіт експерта, якого Пуаро присилав провести оцінку портрета старого Ніколаса Баклі. І в ньому недвозначно стверджувалося, що максимальна вартість того полотна – двадцять фунтів. «Тож одне питання прояснилося», – підсумував мій друг. «Цей мішок виявився без кота», – підхопив я, пригадавши метафору, до якої колись удався був Пуару. «А, то ви не забули, так говорячи вашими словами». Цей мішок виявився без кота – 20 фунтів, а мсьє Лазарос пропонував 50. Що за непрофесійне верхоглядство, як для такого позірно проникливого молодика? Але годі про це, діло не жде, час вирушати. Клініка стояла на верхівці пагорба над самою бухтою. Зустрів нас санітар у білому халаті, який і провів у невеличку кімнатку на першому поверсі, куди незабаром зайшла енергійного вигляду медсестра. Одного погляду на пору було для неї схоже досить. Залишаючи їй інструкції, доктор Грем, вочевидь, додав і детальний опис маленького детектива, тож вона лише крадькома прикломила усмішку. Ніч для міс Баклі пройшла дуже добре повідомила доглядальниця, бажаєте піднятися до неї? Ми знайшли нік у затишній залитій сонцем палаті. Лежачи на вузькій металевій койці, вона мала вигляд стомленої дитини. Її обличчя було бліде, а очі підозріло почервонілими. Від неї віяло з та апатією. «Добре, що ви зазирнули», – озвалася вона млявим голосом. Мій друг взяв руку дівчини у свої долоні. «Кріпіться, мадмозель. жити завше є заради чого». Ці слова не лякали її, і вона підняла погляд на його лице. «Ох!» – зітхнула міс Баклі. «Ох! Ви й тепер не скажете мені, мадмозель, що вас останнім часом так тривожить. Волійте, щоб я сам здогадався, і дозвольте мені висловити вам своє найглибше співчуття». Та зашарілася. То ви все знаєте? А втім, тепер немає значення, кому і що відомо. Тепер усе це в минулому, і мені ніколи більше не побачити його. Тут її голос затремтів. Кріпіться, мадмузель. Немає в мене більше сил, щоб кріпитися. За останні кілька тижнів я зужила їх усі. Все сподівалася і сподівалася а під кінець – то навіть без надії. Я витрішився на неї, бо не второпав ані словечка. «Згляньтеся над бідолашним Гастінгсом», – сказав детектив. «Він не розуміє, про що ми». Її нещасний погляд зустрівся з моїм. «Майкл Сітон, льотчик», – пояснила вона. «Ми були з ним заручені, а тепер його більше немає». «Я отитерів і обернувся до Пуаро. То он що ви мали на увазі?» «Так, мій друже, сьогодні вранці я збагнув. Але як ви це зрозуміли? Як здогадалися? За вашими словами відповідь лежала у вас просто перед очима». «Саме так, друже мій, дивилася на мене з газетної передовиці. Я пригадав розмову вчора за вечерею». І все стало на свої місця. Тут він знову обернувся до нік. Ви слухали новини вчора ввечері? Так, по приймачу. А відмовилася тим, що дзвонити піду. Я хотіла їх послухати на самоті. На той випадок, якщо раптом... Вона з усиллям ковтнула, от і почула. Знаю, знаю. Порознову взяв її долоньку в обидві свої це стало словом жах та й годі, а тут іще ще й гості сходяться. Не знаю, як я все це витримала. З'явилося таке відчуття, не наче все це в сні. Я ніби дивилася на себе збоку і поводилася як завжди, але від цього було ж дуже моторошно. Так, так, розумію. А пізнівши, пішовши по накидку для Фредді, я не витримала й на якусь мить розривілася, але швидко опанувала себе. Мегі все гукала знизу, що не знаходить джакета, але зрештою взяла мою шаль і пішла. А я, трішки припудрившись і підрум'янившись, подалася за нею. Аж ось де вона лежить, мертва. «Так-так, у вас, напевно, був жахливий шок. Ви не розумієте». Я знавісніла, там мала б лежати я, я, кому світ був немилий, залишилася жива та здорова, і то, мабуть, ще на довгі роки. А Майкл загинув, утопився, бо знаде в тихому океані. Бідолашна дитина, я не хочу так більше, не хочу жити, ви чуєте? Буйно з викликом вигукнула вона. Я розумію, мадемуазель, усе розумію. Для кожного з нас настає така мить, коли смерть здається бажанішою за життя. Але вона минає, як минають гори і біль. Знаю, що наразі вам у це не віриться. Старому на кшталт мене вас не вмовити. Пусті балачки. От що ви думаєте? Пусті балачки. Гадайте, я все забуду? «І вийду заміж за когось іншого? Ні за що!» Нікбаклі здавалася воїстину красунею, коли напіввзвелася на ліжку зі стиснутими в замок руками і розпощилими щічками. Мій друг лагідно промовив, «Ні-ні, я і в думках не маю нічого такого. Вам випало велике щастя, мадемуазель. Вас покохав сміливець, справжній герой». Коли ви з ним познайомилися? «Минулого вересня. Влетуки. ледве не рік тому. А ваші заручини? Коли вони відбулися?» «Одразу після Різдва. Але ми змушені були тримати це в таємниці. І чому ж?» «Усе через майклового дядька, старого сера Меттю Сітона, який любив птахів і не терпів жінок». «Ох, та це ж нерозсудливо!» Ну, я не зовсім так висловилася. Він був неабиякий дивак. Гадав, жінки занапащають чоловікові життя. А Майкл цілковито залежав від нього. Той страх, як пишався племінником. Саме сер Метю профінансував створення Альбатроса і покрив усі видатки на навколосвітній переліт. Це була мрія всього життя старого Сітана. Так само, як і молодого. Тож якби Майкл здійснив її, переборовши всі труднощі, що ж, тоді він міг би попросити в дядька що завгодно. І навіть якби сер розлютившись все ж уперся рогом, ну і нехай, це вже не мало б великого значення. Майкл став би кимось на кшталт героя планетарного масштабу, і зрештою дядечко з ним помирився б. «Так, так, ясно. Але Майкл попереджав, коли хоч щось просочиться, це матиме фатальні наслідки. Тож ми повинні все тримати в цілковитій таємниці. Так я й робила, не казала нікому ні слова, навіть Фредді». Пороза застогнав. «Якби ви все ж зізналися мені, мадмозель. Нік витріщилася на нього. А що б від цього змінилося? Невже це могло мати хоч якийсь зв'язок із тими загадковими замахами? Ні, я обіцяла Майклові і дотримувала даного слова. Але то був справжній кошмар. Весь час на нервах, смикаєшся, не знаходиш собі місця. Всі кажуть, ти якась психована, а тобі зась пояснити чому. Так, я все це розумію. Він, знаєте... Вже раз був, зникав, коли перетинав пустелю на шляху до Індії. Натерпілася я тоді страху. Але зрештою все обійшлося. Аероплан зазнав пошкоджень, але його полагодили, і Майкл полетів далі. От я й повторювала собі, що й цього разу вийде так само. Всі казали, що він напевно загинув, а я про себе вперто правила своєї. Насправді з ним майже напевно все добре, коли нарешті вчора ввечері тут їй урвався голос. І ви аж доти не втрачали надії? Не знаю, радше, мабуть, відмовлялася вірити. Це було просто жахливо, не мати кому поплакатися. Так, можу собі уявити, а у вас ніколи не виникало спокуси розповісти про все... Мадам Райс, наприклад. Іноді страх, як кортіло. А вам не здається, наче вона е, здогадалася? Ні, я не думаю. Ні крительно зважила таку можливість. Фредді ніколи ні словечка не сказала. Хоча бувало в ряди годи, підкидала натяк другий. Мовляв, ми з ним великі друзі, таке інше. А вам не спадало на думку зізнатися подрузі? друзі, вже після смерті дядечка Мсьє Ви ж знаєте, що він помер десь із тиждень тому? Так, чула. Невдала операція чи щось таке. Тоді, гадаю, стало можна розказати хоч кому. Але це було б якось негарно, а геш? Ну, тобто, прозвучало б наче похваляння. Вчинити так саме тоді, коли газети тільки й писали, що про льотчика Сітона, позбігалися б писаки.